hola Boa día. Bo día. Como estamos? estaba enfadada porque non lle deixei pintar unha cousa, por eso non fala. Quen? aquí. O neno enfadou-se. Non? Non o neno, vai, non bueno, pues nada. Bueno, Laia, nós vimos máis profesionalizados a esta sección porque fomos coalunado de de 1º de Sobe do ano pasado, que gañaron o premio de do vello dos contos, e levarnos a... Pasámoslo ben, eh? Sí, pasada, levarnos a Galicia por diante, eh, particularmente a, a, a sección extra. da bola extra. entonces salí oh, aprendimos moito. Eh? Sí. E, eh, damonos conta que non facemos tan mal aquí. Nada mal, eh? Pois pues tiñenos que evitar a nos tamén un Dende día. Dende logo, claro, creo que, que utilizamos un, un galego bastante normativo aquí. De feito, aquí. mira, imos fazer unha cosa, imos meter o corte que triunfou, que foi tendin topic nesse programa da Galega. Escoitade. palabra, coa palabra, con que palabra? Mm, deixámolo no aire. Vale, ben. Eu a verdade é que non pensei que íbamos gañar. Eu pensei que íbamos quedar segundos, terceiros. Bueno, bueno, porque hai que espirar ao alto, Iván. Pero, Pero se espiras que... ao alto despois levas un carallazo. <risos> esa esa palabra técnica e xornalismo. <risos> Vai a carallazo, eh? <risos> Correcto. Dale. Vamos a largar. Eh, e ainda coa resaca do Presumo que tamén celebramos o Berndes pasado damos comezo a unha nova entrega da xenda de actividades para esta semana e teño que comentarvos antes de nada que a semana pasada vos mentín descaradamente pero tamén foi unha víctima unha víctima <risa> <risa> resulta, que pone la pierna <risa> para que non levante resulta cabeza resulta que o torneo de badminton ainda non empezara, eh, non empezaba esta semana así que eh, as persoas ansiosas tranquilidade é, mamá, lo <risa> <adestrando>. <risa> <risa> efectivamente Que destro de Quedamos o día, de, o día 1 de xaneiro, ano xa. Tendinite no meu coba do dereito, pa nada, Eu, xa. Eu nos dous porque son envidiestra. <risa> envidiestra é <e> ambicioso tamén. <risa> eh, así que tranquilidade que xa podedes ver contra quen xogades no taboleiro do corredor. A mí seguro que me poñen contra o peor que sempre o fan porque Ay, a mí si sí que me poñen a, a perna en riba para que non levante cabeza. El Lucía desde aquí que tampouco vai escoitar, pero Lucía, a profesora de Cómo gimnasia. No? Lucía, xa, déxate, nos ten confesado que é fan number 1, eh? A profesora de gimnasia con J W N. -N sempre pon uns cruces malismos pa que eu quede en evidencia e a vós ponvos o resto, ponvos uns cruces moi vós pa que podades progresar repite eso, repite eso estás dicindo que hai alumnos vos e alumnos malos que digo que Lucía, a, está, estamos en directo na radio isto vai sí. ser emitido, Lucía que sepas que profe de gimnasia con jota a dúas enes, que sempre me pos uns cruces malismos pa que eu tropece e, e pa que non poida brillar Pero eu, eu <risa> non nive... é porque se xa malo non, brillar brillas la... que sudas como un coche <risa> gon. Como e que... todos contra min, eu non dou, así contra todos non podo. Claro que non, pobrecito. canto as actividades en horas lectivas eh, temos esta semana, o martes 4 concretamente, unha saída ao Sobrado dos Monxes, a que acudirá o alumnado de segundo º de ESO, cos departamentos de Educación Física e Xeografía en que poderán disfrutar dun espectáculo espectacular, perdón, roteiro polos landmarks da zona, pois o Mosteiro do Sobrado, a Lagoa e eh, tamén visitarán o Campamento Romano moitas cousas ¿Qué ser, ya ¿qué? pensé que rematará, pero digo por lo inverso, que aquí actividades, siempre hay más das que pienso. No se vaya así. Muy, Muy bien. bien. Eh, perdón por los agudos. Eh, para primero da eso, en esta, esta nosa biblioteca, o Mercores traeremos obra de Oiro de Reggae ¡Eh, ¡Qué maravilla! Já podo ir aos carnavais da Ontroido da Ulla que xa non sei sí, pegar recanto de cantareiros <risa> no de luar desde logo que si. <risa> Teño que preto de presentar. Recordámem a señora que había... comarca do Deza, Raquel Paco. Comarca Terra do Queixo. Coitade, o sabe, acord... viades lugar algun vez cando vi un señor que chebaba se áurea que sí, tiña sí. rilos, que en paz descanse. Que paz descanse. A <risa> sí. de é eh, un ballo Rip... caneco. Non, esa abajo. era outra. Pero acordo este la... tamén tiña un cantar agudo como meu en plan, sí. bueno, como abuela, que se <risa> que te de autondo, a... claro. pero yo te maior a que non cantaba en plan, como supoño que sarei de maior, vella <risa> <risa> sin cantar bem. Tenden, por exemplo, penso na miña abuela paterna, que si sí que facía como uns agudos moi chijón, sabes? E eh, sí. eu creo que vou por ese camiño. <risa> <risa> pero bueno, por eso me ditica profesora. Por eso, el... <risa> el... pero va a ser obra doiro. De regeipa. Por suposto, eu eh, vou ser o exemplo para todos, exemplo para todos. Pois si, sí, a grandísima regaifeira Lupe Blanco estará coa rapazada de primero de eso, primeiro de que sorte, cando é a cadra. Claro, me... cadra, pues claro coa rapazada de primero de eso para poñer en práctica esta arte de improvisación oral en verso tradicional de Galicia. Eh, que vai a tremendo a rapeirada, a rapeirada. A, a, rapirada. a, rapirada. a rapirada. por de rape, sabes, en plan como como caldeira de rape, toda porque aquí e me lide, imos improvisar que vai dar justo e isto é todo eh, o que teño para vos contar quedou unha selección seca cando eu porque despois coa añadido mm, lucime moitísimo pero don't worry que aínda que comezamos o mes do amor con pouca cousa han vir semanas moito mellores Como cada mes volvemos con o proyecto mensual do alumnado de primeiro de bilingüe, Building Bridges. Esta semana ímos a viaxear a Filipinas da Mande a Dara. Hi my friends. I'm Adara. It's good to see you again Building Bridges. It's time to take off and fly to the Philippines. This country is an archipelago and group islands. It is located in Pacific Ocean and belongs to Asia. Its capital city is Manila. I really like its gastronomy. For example, marinated chicken, roasted piglet, and for dessert, ice cream with local fruits. Animals are one of my greatest passion. In the Philippines, you can find super cute animals, set a tarsier or cibet, but you can also see really dangerous ones, the Komodo dragon or the python. <music> And you, what do you like the most about the country? Mikel. My favorite animal is the cibet. Gisela. My favorite things are the animals. Raisa. My favorite thing about the Philippines is the animals. My favorite animal is tarsium. Alexandra? My favorite thing about the Philippines is marinated chicken. Bryce? My favorite thing fr from the Philippines mm. is the roasted piglet. Bye, Bye. See, you see you next month! month. os prexos e desaparece caras de ben continuamos coa sección a palabra da semana e aínda que eu acostumo dar voltas e divagar antes de definir a palabra hoxe vou facer ao revés vou ler o significado e despois explico o porqué da nosa escolla ímo xa que logo vou tarmando o dicionario da ra A sorpresa. Para fondar no termo preeiro. Bonito, verdade? Cosa bonita. Pois pues ben, trátese dun adjetivo que ten catro entradas. En primeiro lugar, que é un amigo, que é amigo das lambonadas. Exemplo: Cuns nenos tan preeiros non vai chegar a nada o chocolate. Tamén pode funcionar como sustantivo. Papou toda a torta, éche un preeiro. Sinónimos: lambereteiro, lambeteiro, lambisqueiro, lambón, lambuzas, láparo, lapón, larpan, larpeiro que come moito. Sobroulle moita comida porque os invitados non eran xente moi preeira. Sinónimos, chapón, comellón, lambón, lapadoiras, láparo, lapón, larpán, larpeiro ou papón. A igual que a primeira definición, nesta segunda, preeiro tamén pode ser substantivo. Un preeiro así non choquero é unha casa. Sinónimos, alarve, chapón, comellón, cumia, enxedoiro, gorxón, lambón... Lapadoiras, Láparo, lapón, larpán, Larpeiro, papón, tripeiro. Confróntese cheas. Ser un cheas. Eu coñezo algún que outro. Eh, ter... eu eu Pereira tamén hai un atepresente. Hai sí. non é, só hai sección, vale. por perdón, favor, aquí, perdón, de, perdón. De, de non ler De non ler os os guións. En terceiro lugar, dice do que é moi insistente é mostra a fan por conseguir unha cousa. Un home preeiro como él non tardará en ter un ascenso. Destes tamén coñezo algúns. Por último, é non menos importante que se alimenta de preas. O cheiro do animal morto atraía aos preeiros. Por exemplo, os meus cans, as minhas trabelas. Ai bif, ai bif. Ben, a razón pola que escollemos esta palabra é tripla. Por un lado, porque este martes, é dicir mañá, cébrase o día do orgullo zombi. De aí que me interesase a parte máis evidente referida á prea, xa que un zombi non é máis que unha prea andante. Non é para molar, pero en sentido figurado tamén coñezo bastantes destas. Eh, xa referíndonos máis ao significado de preiro como lambón ou larpeiro, que saibades que o vindeiro 5 de febreiro cébrase o día mundial da Nutella. E o 9 de febreiro será o Día Mundial da Pizza. Aí queda iso. Os pozas no tele celebrámoslo vega a semana Uf, pasada. Si, si, si. Por falando os demais. Xa só me queda preguntarlle a nosa preeira number one, Rachel, que ganas tiña de decir isto, como leva ela a enxesta de lambonadas? Pois, no día de hoxe, de momento, levo oito filipinos falsos Eh, un caramelo, eh probablemente despois unha palmeira. E quentu es que vai a de de Unha palmeira, de chocolate, despois do de xantar. Pues de no sé, depende se volvemos a comprar mas palmeiras como outros. Poderíamos, ¿no? ir, a, poderíamos no. ir, a um, ah, Podemos sí, hacer cabrón. promoción de, de negocios locais. Non, non sí, estaría si no, ben Iro a Manso O Manso, ah, hai unhas palmeirinhas recheas de? De nada A que outro día fomos comprar Están moi boas, moi boas Espazo patrocinado por eh, Nutri-Escola <ríe> Certo Pois xista agora, non? Venga, veña, xistaco eh, Unha pre é o que está antes da eira Que digo eu que será a entrada da casa Saludos a familia, abrazos ao Khan Por certo, por certo, moi importante Parabéns a miña Nai, que hoxe está de aniversario ¡Felicidades, Inés! Amable querida, <risa> por poñerme no esta canción. Poñe música que te me pilla. Efectivamente. Bueno, pois pues, xa que Gonzalo me deixou a porta aberta para explicar detalladamente a última das acepcións da RAG sobre a palabra preeiro, pois pues, alá vou. Os animais preeiros son aqueles animais carnívoros que se alimentan parcial ou totalmente de cadáveres matados por outros animais, normalmente depredadores. Estes organismos, entre os cales incluímos o boitre, os cóndores, os chacais ou as hienas, son moi importantes ecolóxicamente, xa que o comer estes cadáveres contribúen a limpar do ambiente, o ambiente de probables infeccións producidas pola materia orgánica morta e descomposta. E mira que sempre hai un, unha moi mala fama destes sí. animais, e mira ti. Totalmente inmerecida. Ten, eh? Totalmente inmerecida, todo ten a súa explicación biológica. Totalmente. Todos estes nomes probablemente vos sonen, non? Comareiras, sí. comareiros, uh -huh. bien Pois ben, os necrófagos non van ser exclusivamente animais de gran tamaño que están á espera da de aparición destes corpos mortos senón que dentro desta categoría incluímos o grupo con máis especies descritas de todo o reino animal e que por riba coincide cun dos meus ordes favoritos, os coleópteros Este grupo, coñecido vulgarmente como escarabellos, presenta unha enorme diversidade morfolóxica e ocupan case calquera hábitat, incluídos os de auga 12, ainda que a súa presencia en ambientes mariños é mínima. A maioría dos coleópteros son herbívoros, pero tamén existen escarabellos preeiros que botan manda materia orgánica morta en descomposición para alimentarse e continuar con seus ciclos biolóxicos. Sobre un cadáver, dáse unha sucesión ecolóxica, de maneira que diversas especies vase instalando e son substituídas por outras a medida que o cadáver vai descompoñéndose. No caso destes escarabellos necrófagos, os primeiros en acudir son os das familias Estafilidae e Histeridae, que se instalan sobre o cadáver fresco e se alimentan das larvas de dípteros, os dípteros é a familia das bolboretas, que empezan a desenvolverse e cando a carne en descomposición se desecou un pouco, acoden os da familia Silfidae. Así que xa sabedes, comareiras, moito coidado con infravalorar os preeiros, no sentido máis bioláxico da palabra, pois non sabemos de cantas infeccións nos poden estar a salvar. Mire que non se me ten chamado pre a mí, a partir de agora, cabeza al. Cabeza <risa> Esta semana toca despedir un grupo que ten dado moito do que falar no panorama musical galego. Decimolle adeus tristemente a Ter Butalina. a banda de garage punk galego formada no ano 2010 en Esteiro Muros, vende de anunciar un parón indefinido na súa actividade ao longo de 15 anos o grupo subiu de forma ininterrumpida aos escenarios, deixando tras de si sí a pegada de dúcias de cancións concertos, dende logo, moi enérxicos tremendos temazos e momentos inesquecibles O seu último concerto terá lugar o vindeiro 22 de febreiro no Emigración, en Bruselas, que danos un pouco lonxe máis que saibades que as entradas están á venda. No comunicado oficial de despedida, os integrantes de Terbutalina din que, sinceramente, temos o mellor público que podíamos ter, queremos vos moito e de seguro que vos imos votar de menos. Quero, quero. Seguramente tamén nos votaremos de menos este grupazo de gastropunk, tal e como eles mesmos se, de, se definen. Eh, Levaron a súa música e a súa lingua, tamén co seu xeito de falar tan característico da zona muradá, xese, xe, ojeada, etc., pois polo mundo adiante. Así que dende aquí tamén nós lles dicimos adeus e grazas. Es que no, non, canto tanto, eu canto lleo adeus. e grazas a vos tamén, querida audiencia es pasalo eh. ben e non mancarse Efectivamente, Dica. chao, chao Canto olle o Espíritu Santo Si non des ninguén Que che cante O canto che encantado O canto e os amores amores que non falten temos de cantar, de bailar os amores que non falten Eu canto os amores os amores que non falten temos de cantar, de bailar os amores que non falten Eu canto e eu demos